أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين nabijina muhammadin wa ala arihi wa ashabihi ajma'in summa amma abad draga moja i poštova braćo Allahov poslanik sallahu ta'ala alaihi wa sallam počeo je osjećati da mu se približio ejer i rastanak Saolim duňalu i sa svojim ashabima voljenim koje je on sallallahu taala alayhi ve sellem licno svojom rukom odgovorio. Na to su ukazivale i riječi Allahovog poslanika sallallahu upućene Muad ibn Jabr radijallahu taala anhu onog trenutka kada ga je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kao daju, odnosno misjonara, poslao u Jemenu. Rekavši mu, Ya Mu'ad, inneke asa alla talqani ba'da amiha. Kaže, o Mu'adze, vjerovatno me susresti nakon ove godine kaže wala'allaka anta murra bi masjidi i vjerovatno ćeš samo proći pored moje džamije i moga mezara odnosno kabura pa muad ibn jabel radijallahu ta'ala anhu zaprovakao zbog rastanka sa najvoljenijom osobom na ovom svijetu Allahovim poslanikom sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pamuje on rekao: "Kaže la tabki ya Muaz. Kaže nemoj plakati o Muaz. Innal buka'a min ash-shaytan. Doista je plač od šejtana. Zatim se najbliži i najpreći ljudi meni su najbogobojazdni. Men kanu, a hajku kanu. Kogod bili, gdje god bili. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, braćo, je u desetoj godini po hijđri obavijestio svijet da će u toj godini obaviti Allah subhanahu wa ta'ala je htio da njegov poslanik sallallahu aleyhi wa sallam nakon braću 20 godina mukotrpnog rada iskušenja i tegoba ugleda plodove svoje poslaničke uzvišene misije islama zato nakon objavu da će poslanika alai salatu wassalam obaviti hađu desete godine pohiće Sav svijet je pohrlio ka Medini u mjesecu Zulqajda dakle u mjesecu prije hađskog mjeseca pa su se svi ljudi slili u Medini svaki od njih u želji da s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam obavi ovu petu islamsku, islamsku dužnost. U subotu, braćo, 24. dhul Qajde, dhul Qajde, jeste 11. mjesec, a hađ biva u 12. hidžanskom mjesecu dhul Hidžadu. U subotu 24. dhul Qajde, Rasul sallallahu alaihi wa sallam počeo se spremati ili se spremio za, za kutu. Okupao se, obukao svoju odjeću i zajedno sa ostalim stanovnicima Medine i ostalim muslimanima koji su tu došli, krenuo utmeke i napustio, napustio Medinu. Pred ikindiju namaz tog dana stigli su u dhul huleifu. Dhul-Hulejfa. Šta je braćo Dhul-Hulejfa? Dhul-Hulejfa je mjesto na doma Kmedije. Gdje hađije donose nijet za hađ ili umru i oblače i hrame. I ovo mjesto u islamskoj terminologiji zove se miqati. I oni koji su bili na hađu znaju šta je miqat. I gdje se nalazi miqat. Koliko je vraćo miqata u islamu? Odnosno koliko je islam odredio miqata? Odnosno mjesta gdje hađ je donose nijet za hađ ili umur i oblače i hrame. I tada nastupaju hađske zabrane. Pet أولاً ما هي مقاطة الإسلام كما ترى من بخاري من المسلم من عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة قال عدريو يا الله أبو صلى الله عليه وسلم زاستنونيك مدينة مقاطة كويسة ذو الحليفة أو أي كو كويسة اسمه كاجي ولي اهل الشام الجحفه كاجي زاسترونيكه شاما الجحفه نيكاتكو ييتسوزول الجحفه كاجي ولي اهل نجد قرن المنازل كاجي زاسترونيكه Kaže za stranike Jemena miqad koji se zove Jelemlem. A zatim bi rekao poslani svi selem, kaže hunne le hunne, wa men ata alaihinne min gajri ahlihinne, mimman kan, mimman, aradil hađa avil umru. Kaže oni su za njih. Dakle za njihove stranike. Kaže za svakog onoga ko dolazi iz njihove pravca. Šta to znači? To znači da z, da je za stranike Medine određen miqad koji se zove Dhul-Huleyfa I naše hađije koje idu na hađ, kopnenim putem, kada dođu u Medinu dolaze do miqata koji se zove Dhul-Huleyfa Ja mislim da ste svi od hađija ovdje bili na miqatu Dhul-Huleyfa Dakle, taj miqad pripada za stranike Medine i sve one koji dolaze na hađ sa te strane satej strany. A zatim kaje posladnik aleyhi sallatu wassalaam Faman ka'ne dune dhelek. Kaje ako ne pripadan jednom ovom miqatu, već je unutar miqata. Kaje, fa man ka'ne dune fa min hajithu anšer. Kaje on, oblači hrame i donosi nijet na gdje se nalazi ili gdje neumio, dojde na, na hajči. Ovo svetu si nakokan, na stranike Mekke. كاجي حتى اهل مكه من مكه كاجي باچي استرونيتي مكه ابوچي الحرمه يدريتي نيت ادكله اومكي دكه نيت جيجي ايتي ناميقات ناميقات اي постоји браћо даке то је المنازل زنجد Jelemlem za jug, odnosno za Jemen, i za slanike Mekke unutar miqata. I postoji šesti miqata oko kojih ima razilaženja među islamskim učenjacima, da li ga je odredio poslanik Ali Isatu Vesalam ili Umar ibn Khattab, a to je sa strane Iraka i on se zove Dhatu Irqin. Dhatu Irqin. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, braćoj muslimani, prespavali su noć na Dhul Huleif, na Umikat. Kada su osvanuli i nakon namaza, rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabima: Kaže: "Noćas mi je došao Džibril, melek Džibril. kojeg je poslao moj gospodar i rekao mi: Kaže: "Sali u ovaj Wadi al Kaže: "Klanjaj namaz u ovoj beričetnoj dolini." Kaže u Apul i reci Umratun wa hađ Obavljam hađ i umru Dakle zajedno U islamu braćom A o tome će vjerovatno Biti više govora U dersu iz svikha Kada dođe pogled o hađu U islamu braćom Postoje tri vrste hađa Postoje tri vrste hađa Prvi se zove Ifrad Ifrad To je hadž bez umre. Dakle hadžija koji krene na hadž sa nietom hadža bez zura. Druga vrsta hadža zove se tetmetu. To je hadž sa umrom. Međutim, kada onaj koji obavlja ovu vrstu hadža obavi umru skida ihram. A zatim čeka osmi dan, je mu tervije dhu l-hidžeta i donosi lijet i ponovo oblači i hrame. I treća vrsta hađa koji je obavio poslanika alai sanatu wa salam kako je došlo u predaju, jeste el-qiran ili qiran. Dakle, to je spajanje umre i hađa bez skidanja i hrama. Dakle, čovjek dođe u Meku, obavi umru i ne skida i hrame dok ne obavi i ne završi sve obrede sve obrede hađa kažu koji od ova, koji od ove tri vrste najbolji kaže šehovi sami puta i mije svaki od njih ima svoju vrijednost kaže zato onaj koji je obavio umru u mjesecima hađa kaže za njega je najbolje obavi i frat dakle je samo hađa bez umre kaže onaj Ko nema kurbana i ko ne vodi kurban sa sobom, kaže za njega je najbolji temetno. Dakle, da obavi umru, zatim skine i hrame, zatim obuče i hrame osmog dana i obavi svoj vrede hađi i zakulje kurban. Kaže, a za onoga, ko vodi kurban sa sobom, kaže za njega je najpriče da obavi i hranu. Ovu treću vrstu, dakle, obavi umru i hađi, zajedno bez skidanja i hrama, jer je kurban, kurban sa Allah je najbolje, najbolje za Pred povodne vraća tog dana, poslanik sallahu alaihi wa sallam se okupao, namirisao i obukao ih I od ovog trenutka počnu hačske zabrane Hačske zabrane. Zatim je hlanao povodne dva rekata, dakle skraćeno kako je to određeno za musafira i počeo je od ovog trenutka izgovarati šta? Telbiju. لباك اللهم لباك لباك لا شريك لك لباك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أدازي من الله أدازي أدازي من الله تي نمش سودره تبهي بريبا دعوالة إبلاك ودات إبلاس تي نمش سودره يهوه تلبية وماذا سيسغبارة وطوك وحجة I kroz pustinu braču, za sallallahu alaihi wa Sa muslimani ma Zaino koji je bilo na desetine hilada Izgovaraju Labbejka Allahumma labbejka Labbejka la sharika Labbejka la sharika laka labbejka Inno alhamda wa nirmata laka wal mulk I tako sve do Domekje Naputu? Do Mekke, braćo. Muslimani sa voljenim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem proveli su punih 8 dana. Subhanallah. Puni 8 dana. Kada su se približili Mekki, u mjestu poznanom kao Du Tuwa, tu su prenoćili. A zatim, nakon sabah namaza, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okupao I zajedno sa muslimanima, četvrtog dhul, hijjata, četvrtog dhul hijjata, desete godine po hijri, ušao u Mekru i od ovog trenutka počinju obredi umre i hađa o kojima ćemo inša Allahu Teala govoriti u narodom prodavanima.